Biografii, memorii. Biografia unei capodopere. Domnișoarele din Avignon. Pablo Picasso Scenariu radiofonic de Camelia Stănescu Păi bine, pentru a recompune biografia unui capodoperă artistice trebuie să coinești cu ochiul treaz Gulliver în împărăția cărților Dacă timpul nu se mai poate întoarce până la tine Atunci pornești tu pe firul lui înapoi Spre izvoarele lucrurilor întâmplate Te vei opri la răscrucile unor dialoguri esențiale Vei contempla monumentul unei mărturii utile Încerci să unifici imagini disparate Într-un peisaj coerent Călătoria ta sentimentală îi va reda sensul care se ascunde privirilor minții. E, așadar, gestul meu va învia mai întâi umbrele trecutului, pentru a mă putea mișca nestingherit printre ele. mai așa mă voi apropia, pieton al unei epoci altădată vii, de tainicele imponderabile care au zămislit capodomera. Voi putea vedea, fără a fi văzut, voi auzi fără a fi auzit Voi fi ideea pură de curiozitate Și toată această călătorie cu un scop precis Pentru a descoperi de ce au trebuit să se nască la începutul veacului nostru Un tablou și un nume cruciale pentru istoria picturii Mai întâi am să încerc reconstituirea ambianței din Franța La confluența dintre secolul 19 cu secolul XX Viața se accelerează Pe străzile Parisului apar primele automobile Renault oh, Iată, uite, a început construirea metroului. Halo, puștele! Dăm mi te rog un ziar Ia să vedem noutățile de zilei Nu se mai astâmpără oamenii ăștia. Vor să se desprinde de sol cu tot felul de mașină niciodată Frații Wright, un român traia în voia au și zburat. Să inspectăm puțin și universul științei ha, ha, ha. Soții mai descopere radiul și poloniul Domnul Max Planck elaborează teoria cuantelor Freud ne explică visele ha, Și toată lumea vorbește de fenomenologie Fotografia concurează pictura academică Va muri oare arta penelului? Rodin expune sărutul. Scandal. Se deschide la Paris salonul de toamnă. Scandal. între noi în pictură răsar ca ciupercile. Nabiștii, fovi, bineînțeles, scandal. parcă îl văd și pe el. A sosit abia ieri la Paris și se numește Pablo Picasso. Examinează podurile, cheiurile, bulevardele pareziene, cu ochi întunecați, adânci, pătrunzători, de o stranie fixitate. În adierea vântului de dimineață, pletele lui prea lungi îi mătură gulerul uzate. Aș vrea să iau aud vocea, dar nu e deloc ușor. Am 25 de ani. Sunt fiul lui José Ruiz Blasco și al Mariei Picasso. Vin din Spania, din însorita Malaga. Stop! Nu, nu, nu, nu, nu. e bine. Glasul lui Picasso trebuie să fi sunat altfel. Mai puțin artistic, mai puțin sonor. O voce care, peste 50 de ani, se va fi transformat în rostirea cunoscută din benzele de magnetofon. El a creat des de modele când il livea Valoris. Îi răneau, îi făceau haine, să la. Să ne închipuim deci Că Picasso tânăr. Ar fi putut vorbi cam așa. Unii au spus despre mine că desenez mai bine decât Rafael. Și probabil că au dreptate. Dar dacă desenez măcar la fel de bine ca Rafael, cred că am cel puțin dreptul să-mi aleg singur drumul. Și trebuie să mi se recunoască acest drept. Strada Avignon, numărul 13. Încerc să-mi imaginez încăperea unde Picasso și încropește atelierul. Să plasăm un colț soba de tuci, la nevoie bună și caprite de bucătărie. Ah, să nu ne facem iluzii. Frigul nu se lasă alungat cu niciun chip. Decorul trebuie întregit cu divanul fără saltea și masa de scânduri. N-am uitat nimic? Ah, desigur, în meu se vom pune șoarecele albi. Neapărat cele două scaune și dintre care unul de pai. Pentru un eventual al treilea mosafir să mai aducem o mă buturugă cojită. E îngrozită, Pablo susține însă că totul este foarte poetic, mai ales de când și-a vopsit fereastra înaltă în albastru. La urma urmei, înclin să-i dau dreptate, în atelier pătrunde o lumină misterioasă, subagvatică, așa încât totul seamănă cu picturile pe care și le-a adus din Spania. Acum însă, încăperea este gata și Max Jacob, primul prieten de al lui Picasso, poate veni la orice oră. Oricine-ai fi, intră pictorul acasă. Deci A... amicul meu acasă, aruncă pensula de grabă, întinde o față de masă, că avem treabă. Ești formidabil, bătrâne, n-ai să-mi spui că avem ce mânca A, Aaaa, verbul la mâncare, exprimi prea puțin. Ospăta? E, cred, cuvântul potrivit. Ia uite-te și tu. Brânzean? Ca am o fasole nemulitoarea, a fasole mm. și și o sticlă de șampanie. Și șampanie, va fi o masă epocală. Poți spune chiar o răscruce în creația noastră artistică. Hai pune paharele, pune Max, Max, Max, mi se pare că visez. Ce mai e? Da, ia stai puțin. De unde ai tu banii? E, de unde am eu banii? Genul tău e de vină. Am descoperit în Strada Martilor un negustor de somiere. Îl cheamă Mor -Sulie. -sulie. Ei bine, i-am sucit minți de atât de tare încât mi-a plătit 50 de centime pe un desen de altă generație. nu mai <laughs> atât! E, bine, asta a fost doar începutul. Pe desenele mai mari mi-a dat până la 2-3 in bucata. Să desfacem șampania bătrâne! Să ciocnim pentru fuziunea dintre cel mai mare pictor al vecului. Și cel mai mare poet al secolului Lasă-ne Pablo, mai bine să ciocrimă la sănătatea lui Mosulie Trească Morsulie, ole! Un bătrân leu ramolit Cu părul, uh, veșnic ciufulit Care livrează la comandă tutun de contrabandă, da? uh, le orcuile cere Și mai ales somiere mi a fi plăcut și mie să iau parte la întâlnirile celor doi prieteni Erau amuzante, fermecătoare Deși uneori seara târziu, în dialogul lor, își făceau loc și accente nostalgice și nu se poate ca Pablo să nu fie destinat lui Max câte nevoie avea să trăiască viața din plin, ascunzându-se din calea singurătății deznădăjuită care îl încerca uneori pe el spaniol rătăcit de atmosfera patriei sale. Până ce, într-o seară, i va mărturisit fără îndoială că în viața lui a apărut o femeie deosebită. E drept ceva mai în vârstă, dar ce mai contează? Pe scurt, s-a îndrăgostit. Max a strumbat din nas Te lași prada aventurilor Vei ajunge să preferi gloria unui don Joan acela de pictor celebru Biografii Picasso Nu consemnează un eventual răspuns dat de Pablo Oricum, astăzi se știe că avertismentul lui Jacob N-a influențat cu nimic dragostea pictorului Pentru frumoasa Fernando Olivier Când nu ești lângă mine, știi ce fac? Îți desenez în gând chipul Și leușești? Fruntea îngustă Arcul regulat al sprâncenelor Ochii mitalați Odată și odată am să-l pun eu pe pânză Vreau să pictez frumusețea Feminitatea ta roscolitoare fascinantă E cum mine, Pablo. Ești tulburat și devii tulburător Știi ce simt de când te-am întâlnit? Sigur că știu nu nu, nu, nu, nu, mai mult decât atât Simt cum se naște în mine o nouă sensibilitate creatoare Simt am... că am intrat într-o stare de, cum să-i spun, intensă receptivitate Că sunt pregătit să mă las călăuzit de impulsuri care vor izbucni în mine Așadar eu, Fernando Olivier, pot fi un stimulant Pentru opera nemaipomenitului pictor necunoscut Pablo Picasso E absolut sigur, absolut sigur <laughs> Tu mi-ai dat, știi ce mi-ai dat? Mi-ai dat bucuria de a trăi nu, foamea de-a trăi Și asta în mea trebuie să însemne o schimbare O metamorfoză care să uiască lumea, înțelegi tu? Dar până când Pablo va uimi lumea Mai rămân câteva trepte de parcurs Câteva evenimente biografice Care încă nu s-au consumat Să ne grăbim de ce a luat loc la una din mesele barului Criterion De pe strada Amsterdam Nu departe de, de Saint-Lazare Căci aici s-au încrucișat pentru prima dată Drumurile lui Picasso Cu cele ale lui Guillaume Apollinaire Iată-mă, deși tentat să evoc acea seară de toamnă Barul Criterion, loc de întâlnire a antrenorilor și jocheilor din suburbia Maison Lafit Și la o masă, Apollinaire și Picasso În mijlocul unui grup pitoresc, al cărui ornament vizual Îl alcătuiesc desigur cele două negrese impunătoare cu pălărie patante Și Guillaume, cu verba celor 25 de ani ai săi Ținând pe un ton enfatic unul din faimoasele lui discursul despre... Superioritatea berei ingleze Asupra omologii sale nemțești <laughs> Ei, sau poate și mai mult Mi-ar plăcea să evoc seriile de hoină Pe străzile Parisului Pe cheiurile Senei Și peste podul Mirabo, Prin fără țintă Al căror instigator era întotdeauna poliner, Vagabondul captiv Al mariului oraș Cum îl alintamica al Pablo Venea cu cu ei și Max Jacob Curea eticheta de regi al boemei Părea să nu-i prea surâdă Și totuși eu voi prefera Din nenumăratele lor întâlniri Nopțile când cercetând la lumina a lămpii de petrol tablourile rezemate De pereții atelierului lui Picasso Cei trei prieteni se cufundau În polemici despre pictură sub privirile ușor plictisite ale Fernande Până când ochii mici de la se închideau de son Și discuțiile se prelungeau Pe șoptite ba -ba. Da. Auzi ce am scris eu despre tine În revista Limoralis Mai încet, mai încet, nu vezi că Fernand a țipit O sculăm, ce mai ar fi o grea pierdere Pentru ea să scape considerentele criticerea lui Ghioma Poliner Întâiul exeget al maierului Picasso man, Nu fi răutăcios, las-o să doarmă Tocmai acum, acum când va fi tradus în cuvinte Mesajul plastic al operelei tale vrei să o lași pe iubita ta În afară a înțelesului picturii pe care o profesez Așa ceva, nu admit Fernand, lasă Fernand. gluma, lasă gluma, man Și stai cu minte. În fond, cred că te interesează și pe tine ce a scris prietenul nostru oh, Să n-ai impresia că pe Max nu l-a interesat articolul De fapt, află că îl știe deja pe din afară Prefăcutule și mie să nu-mi spui nimic Ei, Citesc din memorie S-a spus despre Picasso că operile lui dovedesc o precoce deziluzie Eu, pretind de aici de față, gândesc contrariu pe Picasso totul îl încântă. Chiar mm. și talentul său incontestabil ce împletește frumosul cu urâtul, delicatețea cu abjecția. Ei, eu, m-am greșit undeva? Extraordinar! Ai reținut atlitele între noi fie vorba. Ideea asta e colosală, nu? <laughs> te uite cum discută dumneavoastră de mine ca și cum eu n-aș fi de față. Păi, așteptăm un punct de vedere, o explicație. Tu ce crezi despre frumos? Despre frumos? Eu cred pur și simplu că termenul de frumos, așa cum îl folosim toată ziua, e total compromis Voi nu? E un termen consacrat, deci îmbătrânit Îmbătrânit, hmm? foarte bine spus Doamne. Oare frumusețea singularizată nu devine un paravan, un paravan al sordidului, al sordidului nu? Al sordidului, al cruzimii, al cinismului. Așa că și eu și mă bucur că gândim la fel. Sunt obligat să o fac. Am planuri mari și nu pot construi ceva nou cu unelte ruginite. Poate, dar nu te aprinde așa. Nu te aprinde așa că o trezești pe frumoasa dormită, Parcă ele din eu la inocentului ei somn. Ce asta, somn? Acolo. Parcă de somn nu e de mi de mie acum. Acum când m-am decis să desfințez idolii părimați, să... Clat, în tempele fosilizate, să explorezi imposibilul. Imposibilul? Ha, imposibil. Imposibil, află de la mine, nimic nu e imposibil. Mai ales când vrei să dinamitezi fantoma în fața căreia ignoranții de noi ne înclinăm umil, numind-o frumos, frumos, auzi. Putem părăsi acum camera în care discuțiile continuă la nesfârșit. Picasso este copt pentru o mare tranziție artistică În timp ce filele calendarului cad, una după alta Spaniolul se luptă cu așteptarea chinuitoare a unui impuls creator Mai are nevoie de un fapt revelator Ceva care să declanșeze explozia revoluției sale interioare Evenimentul întârzie și... Trebuie să-l văd pe pictor cu ochii prietenilor săi în acele luni de criză Îmi pare el mult schimbat Mai închis în el însuși, mai usus, mai însingurat Voința lui de a găsi noi modalități de creație De a se elibera de sentimentalism A devenit o obsesie sălbatică Ajunge A venit momentul șocului emoțional Care va deschide zăgazul creației Anul 1906 Pablo vizitează uimitorul muzeu Trocadero Muzeul omului de mai târziu Am fost la Trocadero și cum se pare? Formidabil, nu? Formidabil. nu e nimic formidabil acolo în afară de duhare. Dezgustător. Eram singur. Eram absolut singur. Aș fi plecat de zece ori, dar nu putem, stăteam. Și am înțeles că e vorba de ceva important, că se petrece cu mine un lucru deosebit pe care nu mi-l pot explica. Că, știu, știu, știu. Ai constatat precum Matis, că măștile negre cu care muzeul spere sperie vizitatorii sunt mai mult decât niște simple sculpturi exotice. Termină, Max. Ce-mi pasă mie de ce a constatat Matis? Am avut acolo senzația clară că eu sunt un corp străin în rețeaua privirilor lor misterioase Că măștile acelea sunt niște obiecte magice, înțelege? Mm -hmm. E de adeptul extraordinar cum niște creatori primitivi din Guinea și Congo Îți puteau să reproducă semnificația chipului uman fără a folosi niciun element luat din viziunea directă Pur și simplu recrează natura, dar fără să o copieze pe Asta mă ulește și pe mine Vă dați seama că ei fac de sute de ani ceea ce noi abea acum dibuim cu mintea. Și mai e ceva. Ai Pablo, umilește te umilește-te până la Marx, nu înțelegi nimic, lasă-mă pace. Magia asta măștilor negre pentru mine ține de forța lor artistică. Dar cei care l-au plăsmuit încercau să le opună duhurilor care amenințau împotriva necunoscutului din ei și din afara lor. Maștile erau armele lor împotriva tot și a toate. Tu erai un bun critic de artă, prietene, nu glumezi deloc. E știu. vorba de cu totul altceva. De ce refuz să înțelegi? În muzeul acela îngrozitor, cu măști, păpuși, piei roșii, manechine prăfuite, acolo m-am descoperit pe mine însumi. Acolo am priceput de ce sunt pictor și nu altceva. Am trăit să văd și pe asta. Picasso sedus de deformările monstruoase ale fetișiurilor africane. Sper că nu crezi ce spui. Unde vezi tu de formări monstruoase sunt în realitate volume, volume încărcate de forță, de violență opusă spiritelor potrivnice. Am văzut acolo arta instinctului. Ea spune, spune, violență emotivă în stare pură. O, oh, bine îi faci, Ghiom, că e când sunt maestrului. Pe cum să-l contrazici tocmai acum C în sfârșit a descoperit și el... Percepția primitivă, nu? E asta prea de tot, Max. Eu l-am mor, l-am Unde mi-e revolverul? <gri> Uite la Aha! voi. Mâine sus, domnule Jacob! se pași înapoi și față la perete. Hai, executarea! Începe <gri> distracția. <gri> Așa, a fost îndate mințile dacă din toate cadourile ce se pot oferi unui pictor a preferat să-ți dea un pistol, Fie el și chirurginită. Bine, a făcut. Să fie învățătură de minte celor care nu pot înțelege profunzimile mesajului artistic. Și acum, gata cu vorbăria, Max. Ia-ți adio de la viață. Ia-mi dați voi. Adio. Stai, stai, Pablo, Pablo. Eu zic să-l crucem de data. Ne, na, na. Poate că se căiște. Dumnezeu, la Polinăr, te rog, nu-mi cu intervenții. Bine. Cine mă dezaprobă? Pe mine semnează condamnarea la moarte. Eu sunt spaniolă, nu stiu multe. Mai este durare, mai este, sunt prea tânăr ca să mă fac că mor. Bine. Da, da, râde-ți, voi da, da, Îți acord iertarea da, da, da. Dar cu o condiție da. Să fii mereu de partea prietenului Picasso, altfel Accept condiția Ce parcă am încotro? Acum îi vom lua lui Picasso Jucăria cu care l în glume pe bunul lui amic Max Jacob Pablo are de pictat Demonul lui interior îl înverșunează asupra pânzilor Dar nu-i lasă niciun moment de mulțumire Cu aceeași furie cu care începe un tablou Îl și distruge înainte de de-al vedea terminat E nemulțumit de el însuși Știe ce are de făcut Dar nu a găsit încă o cheie potrivită Pentru propriile sale intenții Gertrude Stein s-a plictisit de cât a stat în fotoriul pozându-i 80 de ședințe Și Picasso bombănecătul nu e bine Într-o zi îi spune Fernandei M-am plictisit Plecăm în Spania E, va trebui să-l însoțim și noi Pentru că nu este o excursie oarecare E pelerinajul unui artist la izvoarele ființei sale Acolo în patria unde și are rădăcinile Și unde își va reîmprospăta asemenea lui Anteu puterile Pentru Picasso Drumul spre originalitate trece pe la origini Și locul cel mai potrivit pentru clarificarea destinului său Îi pare lui Pablo un sat izolat din ținutul Andorei un sat unde nu putem ajunge decât călare pe măgar Un sat mirosând a cimbru și rozmarin Cu drumurile străjuite de chiparos. Gozol Vom ajunge și noi, tocmai la timp Pentru a-l vedea pe Picasso trăind la oaltă cu țăranii Chefuind alături de ei, bucurându-se, asemenea unui copil De tot ceea ce îl înconjoară Ah, avem noroc La Gozol, tocmai e ora de duminică Nu mă uimești, Pablo. abia acum înțeleg că n-am cunoscut niciodată un străin mai puțin făcut pentru Paris decât tine. Aici mă simt acasă, aici nu mai ai... Păi, ești alt om, ești mai vesel, mai puțin sălbatic, Mai ești mult mai strălucitor, și plin de înflăcărare. Răspundește în jurul radiației de fericire și ești, sper să nu ți-o iei în cap. Spune, spune. Dar dreptul fascinant. Fascinant. Pariez că vrei să mă pui la încercare. Evident, nu m-am schimbat chiar între atât încât să suport sentimentalismul. Am fost și rămân ostile fuziunilor. Atenție! Nu romantic, luptând împotriva naturii lui. Asta ești! Dar am impresia că-ți de pomană. Pentru că am nici uite. de la tine, nici nu te interesează ce spune iubita ta, Fernand. Ești numai ochi și urechi la ce se petrece în jur, la cei ce dansează. Da, ce vede aici. Uite-te și tu. Privește femeia aceea din capătul șirului. E da, da, prins în Observă ce cât peternic are și ce obraji mari că Da, chiar așa imensi Uite, uite de la ea cum se rotește Când dansează, ochii devin parcă inegal Gura asimetrică și doar obrajii rămâni mobili Da, da, imenși. zâmbește totuși E zâmbetul împietrit al măștilor retrusce Dar fetișcana cea blonde din stânga Cum ți se pare? Fantastică Fantastică e? Are pare complet lipsită de șolduri, Frânt, domn mișcări discordante. Ah, mă faci geloasă. Se știi că și eu pot dansa ca ea. Ambițioasă ca de obicei, nu te laud? Da, pune la încercare, domn Pablo de Malaga. Bine, Donia Fernanda, e acum să te vedem. Sălbatică flacără, ea se aruncă înainte ca un bici, ca un șarpe. Rămâne fit în ca un pânt. Subțiratică pasăre de bronz, sub umbrele vii ale fustei, În durerile dragostei își naște ea dansul, Urând văzduhul, timpul și spațiul care rezistă. Ea știe doar saltul, saltul. Așteptările ei sunt asemențășnire de apă Și în jurul ei decupează largi cercuri de spațiu. Dansatoare. Mișcare frenetică, frenetică. Fața ca un nou. În loc de ochi, orbitele goale. Gura acoperind bărbia. Dans, dans, mișcare frenetică, dans, dans. Capul sprijinit pe brațul ridicat. O mișcare frenetică, frenetică. Ovalul feței se subțiază. Ochii coboară la diferite nivele. Trăsăturile se deformează. Dans, dans, dansatoare. Pe un podium, două zile te dansează. Nu, nu e bine. O singură dansatoare. Și dansul o despoaie. O despoaie. La dreapta e un nud. Nu. Un grup de nuduri. Un grup de nuduri în înțepenirea arhaică a fecioarelor iberice din secolul XI. Alea sculptate în blocuri de piatră. Atelierului. În jurul lui răspândite peste tot tuburi cu vopsele, pensule, borcane, schițe și tablouri sprijinite de pereți Pablo pictează într-o poziție care, după spusele lui Max Jacob, prezintă avantajul de a nu fi deloc burgheză E primăvara anului 1907 Grădina Luxemburg a înverzit din nou și parizienii și lasă paltoanele în cuier Dar Pablo nu prea are habar din renvierea naturii dincolo de pereții și andră mari în care lucrează Mă plictisesc, Pablo. Tu lucrezi și noapte, nu mai vezi nimic altceva, în jur. Am să plecăm să merg în oraș. Vă moi la vitrinele cu pălării, cu blanuri. O blană de vizon ce bine merge Nu pleci nicăieri. Sper că n-ai de gând să mă închizi iar în casă, tiran ce ești. Nu ține de vorbă pe artist. Dar mă plictisesc, tu nauzi mă plictisesc. O să ți treacă dacă te uiți ce am pictat eu aici. Ce e grupul ăsta de nude? Urâte mai sunt. Urâte să fie! Eu nu caut frumusețea! Altceva caut, simplificarea figurilor, a formelor, înțelegi. Și tânărul acela cu un craniu în mână, mă, ca idee n-ar Mulțumesc, asta ca să-mi faci plăcere. Mulțumesc! Ai, e chiar interesant, e un fel de Hamlet rătăcit în zilele de noastră. Hamlet, aiurea, aiurea! Simbolism ieftin, sentimentalism de duzină. Bine, dar tu spuneai... Ce sau... spuneam? L-am ratat, nu așa? Răspunde, l-am ratat! E un tablou bun de pus pe foc Așa gândești și tu, chiar dacă nu știu de ce dracu n-ai curajul să mi spui în față L-am ratat, nu așa? Pablo, ce se întâmplă cu tine? Ce se întâmplă? Nu știu Toată noaptea n-am dormit Numai asta avem în cap Dacă îți mai închipui că e ceva de tabloul ăsta, întoarce-te în atelier Uită-te bine la el și ai să vezi că l-ai ratat L-am ratat, Asta e adevărul Ratat! Nu mai ieșea din atelier Nu voia să vadă pe nimeni Nu voia să mănânce Alarmați de Fernand, Max și Guillaume Îl scot un orcu de asila din casă Și împreună se duc la plăcintarul din Plaza de Zabes Hei, domnule plăcintar O masă și pentru mine, te rog Merite pentru o gustare Nu mai scumpă de 90 de cenți Să trași cu urechea la discuțiile personajelor Care au și trecut pragul localului Sau Dacă replicile lor s-au pierdut în timp merită să le rescrii cu o plăcintă rumenă depusă în fața ta de chiar patronul în persoană. Prieten declarat al artiștilor Pablo, Pablo fie să lumea la Și de ce? Nu degeaba ni se spune banda lui Picasso Deși la fel de frumos ar suna și banda lui Sau de ce nu a lui Jacob? asta e situația, asta e situația Deși e cam mic de statură, Pablo e șef din cap până în picioare Da, s-a dus dacă până în că spaniolul nostru e un dur Nu e când vorbește, dar colac peste pubeză și când pictează Pe naiba, dur, de câteva luni de zile nu fac decât studii de detalii Da, întrebați-mă pe mine M-am săturat de atâtea schițe aruncate a l prin atelier. Mm. N-am voie nici să le ating. Și cum sunt? În primul rând pline de praf. Și? În atelier nu s-a măturat și nu se va mătura niciodată mm. voia mai scris. E, da, bine, mai cu cu dinții, haosul plin de viață, Mă întreb, Pablo, cât timp poți să ne mai duci de nas cu schițele tale? De când ai venit de la Gozol, ne amenici mereu cu o mare compoziție. Unde Prima variantă nu mi-a plăcut deloc. Lucrez la, la a doua unde personajul central e un marinar care stă jos în mijlocul unui grup de femei printre fructe și flori, dar nu, nu nici acum nu sunt mulțumit. O, de dificil, mai ești amice De ce nu ești mulțumit? Dresăturile marinarului. Am făcut tot felul de schițe, niciuna nu-mi convine. Să vă spun eu. Da. Cap de marinar, mm -hmm. marinar răsucind o țigară, mm -hmm. Ai, asta... marinar cu beretă șezând, ah, m-am de marinarii lui până pe cap. Da, oare pictura modernă mai are nevoie de schiță? Trăim doar în secolul viteze, nu contează impresiile de moment, spontanitate, <cute> lumea se grăbește și tu pas pas pe cu schițele tale. Hai, Pablo, ce zici, Pablo? Dar nu-l derajați! Tocmai faci o schiță pe șervețe. Nu No, alt cap de marinar, dar ah. simt că ne punem. să i prea tot, ai devenit un sălbat. Îl renegăm pe Picasso. Poem de Guillaume Polinean. Dar și de Max Schiaffold. De ce renegăm pe Picasso? Două funte. Pentru că ori de câte ori l-am luat pe sus și la teatru l-am dus, lui, loc să se cultive, desenează pe dosul programului diverse dive. Stai, stai, stai, mai eu. Dacă îl luăm la plimbare, desenează pe nisip cu unul din picioare. La cafenea uită de cafele și face nuduri <laughs> din șeru de <laughs> Sau desenează pe fața de masă, Asta de, de senul nu-i de ajuns ca să închide o cafea. s-a oh, oh, oh, oh. luat o raznă, băieți, mă duc acasă, vreau să lucrez. Uh, oh, Buna idee, numai că îți recomand Ruta Strada Cavalotti, Via Musiu Verrent din Auvern, care-i cum cu mine prost pe artiști buni. Mie uh, le uh, uh, de fernal fost. vostru. Și mie, dar fără el, vai, mă usuc care ca vince da antren și brânză în de brăduc. Uh. Scuzați-l înima în alta, n-am mai <laughs> Mergeți voi, eu mă duc să mai lucrez. Îmi ca o idee genială, bineînțeles în legătură cu marinar. Da, hă? renunț la el. Și cum? Nu se mai văd niciodată un marinar stând în mâini cu pipa <laughs> stinsă? <laughs> m-am gândit bine. Ce contează anecdotica? N-am nevoie de el! Ai muncit. E păcat. Am fost rătăcioasă cu tine, dar cred că începuse să-mi devină chiar simpatic. să distrugi tabloul, să-l distrugi și să-l refaci de mai multe ori, ăsta cred eu că e secretul. Până acum orice pictor cu scaun la cap realiză un tabloul dintr-o sumă de adăugiri. Treaba lor! La mine! Tabloul va fi o sumă de distrugere. La, și mai rămâne oare ceva la sfârșit? Da, rămâne. Ceea ce rămâne tocmai e rezultatul descoperirilor eliminate. Vedeți, vorbea cu patosul cu Care arunca pe pânză în linii și culori Din păcate mi este greu să pătrund În eul profund al creatorului Elanurile și neliniștea Fluxurile și refluxurile interioare Alchimia secretă A unei opere de artă Cine poate călători pe întinderile învolburate Ale unui ocean sufletesc Exegeții trec mai repede Peste această zonă incertă Au o scuză Ea nu e la a privirii Face parte din tezaurul ascuns al pictorului, din ceea ce rămâne insondabil. Și totuși tu, privitorul de astăzi al domnișoarelor de Navignon, tablou devenit placă turnantă în destinele arte moderne, te încăpățânezi să știi adevărul. Nu ți-se suficient să vezi ce a pictat Pablo. Ai dorit în imensa ta curiozitate să afli ce a intenționat el să aducă în pânză. Ce-ți mai rămâne de făcut? Vei mai reuși oare să urmărești istoria tainică a devenirii tabloului Trecând prin ceasuri necunoscute Reinventându-se mereu și mereu E posibil să îl privești măcar pentru o clipă Cu ochii lui Picasso cel de atunci Fără să te rătăcești în simbolurile târzii Pe care critica speculativă Le-a atribuit în decursul anilor Voi încerca să te ajut Fără să fiu sigur nici măcar eu însumi Că acest lucru îmi stă pe deplin în puteri Mâine Max vine să ne ia la circ Sper că n-ai nimic împotrivă. Nu merg nicăieri. Te-ai singurat, Pablo. Nu se poate. Dar eu am singurare de care am nevoie ca să fiu mai puternic. Altfel, nu răzbesc cu tabloul ăsta Nu, așa nu mai merge. De săptămâni întregi nu mai ești din atelier, nu mai vrei să știi de nimeni. Insist să vii. Nimic nu e mai rău pe lume decât o singurătate împresurată din toate părțile de prea stăruitoare solicitări. Te rog, Fernand, las mă în pace. Măcar vorbește despre cei mai Nu e încă momentul! Atunci eu ce să fac? Ce vrei tu? Citește, croșetează, pleacă, curcăte nu mai duasă mă dată în pace! Ursus, bătăran insuportabil. Tu nu pricep că am făcut tablou ăsta nenorocit pe jumătate și constat că de fapt nu asta am vrut. Nimeni nu va înțelege ce am vrut. Dar nimeni trebuie să-l refac altă soluție, n-am. Să-l refac. E trecute de miezul nopții. Nu vii să te culci? Pablo, vino să te culci. Pablo, e târziu. E târziu. E târziu. Nu trebuie să pictezi ceva E o prostie. Trebuie să pictez ceea ce înțeleg. Forme care se mișcă, se descompun mișcându-se, se întind, se suprapun, se cufundă într-un vârtej și toate vin prin plan și vin fără relief, vin fără relief, Fără relief! Asta e! ce ai spus ceva, Pablo? ascultă la ea dacă am spus ceva. În fine, am găsit cheia tabloului! Abandonezi relieful, aduc corpurile și obiectele la același nivel. Totul prin prim plan, totul, totul e important, totul. Știam eu că ai ajuns la renegarea maestrilor tăi direcții. Ești prea voluntar ca să accepți o tutele, oricare ar fi și știu Și cum voi face. Desfințez clar obscurul, renunț la zonele de umbră și de lumină Care îți dau impresia de perspectivă într-un tablou Perspectiva era cea care mă încurca, acum e limpede, jos nu perspectiva Nu crezi, nu crezi că e curată aberație, ideea asta ta nouă, Pablo. Ascultă, ascultă, Fernand, înseamnă sau nu pictura libertate? Dragul meu, ești liber să zbori cât vrei, numai că mai există și căderi Aha, după tine ar trebui interzis zborul de teama căderii, auzi idee? E află că vreau să trezesc oamenii să-ți drum cînițeluși stilul lor, obosi de a identifica lucrurile. Și asta cu riscul de a sluji acest scop cu imagini aberante, cum e zici tu. E, eu le-aș numi inacceptabile. Și de ce toate astea, Pablo? Spunem cui folosește? Cum cui ție, Fernand, și mie și tuturor, contemporanii noștri, trebuie siliți să priceapă că trăiesc în secolul XX? Oameni, pe ce lume trăiți? E cu mult mai complicată decât credeți voi. Nu e deloc liniștită. E altfel decât vă închipuiți cu lenea voastră de gândire. Credeți voi că o să vă las să contemplați tabloul Într-o placiditate, blajină, Puneți-vă mintea și simțurile la contribuție Este secolul 20 20 Ca să mă convinc și pe mine De fiorul veacului ăsta Îmi trebuie alt argument Ce argument? Salută-mă, Pablo De când lucrezi la capodopera asta a ta Ai uitat că există Tu pe ce lume trăiești? Fernand sunt mult prea fericit de descoperirea mea estetică, așa că fie cum vrei tu. Uite, când te strâng în brațe, mi se pare că vii dintr-o mare hoină reală. Hoină reală? De ce? În salopeta asta ta, da? porți suflarea vântului. Căldura soarelui Și mirosul Dulce al ploii Cred Că de asta te iubesc Nu, no, să spun eu de ce mă iubești Mă iubești pentru că sunt un înger Și un diavol de frumusețe Știa, așa spunea maică mea Nu oh, se da. poate să nu constați câtă dreptate avea Mai degrabă, pare că ai fi o furtună Preschimbată în om Stai, nu te mișca Privește-mă fix Ce Ci? Ciudat! Abia acum dau seama Ce s-a întâmplat, ceva? Ceva extraordinar Când te țin îmbrățișat atât de aproape Îți văd chipul altfel Nu văd decât un singur detaliu Ce detaliu? Un singur ochi Celălalt parcă n-ar exista Nu, de fapt amândoi ochii s-au contopit în unul singur A zice că dragostea însă și privește printr-un singur ochi A... A început să vorbești în simboluri tu, cel care vrea să le distrugă pe cele vechi. Dar nu e niciun simbol, Fernand. E ceea ce văd. Eu văd, văd chestia asta. În clipa asta, n-aș putea reconstitui fața ta reală decât în memorie. Dar pictorii trebuie să lase la o parte ambiția de reconstituire și memoria. Ei trebuie să picteze doar lucruri văzute. Un tablou al lucrurilor vizibile, asta e. Uite că tot ți-a folosit la ceva clipa ta de tandrețe. Ți-a luminat drumul. Tu glumești și când acolo spui adevărul, fără să o știi. Bine. Atunci, ca să-ți refaci ochiul tău obosit De cât te-a văzut și va mai vedea Treci la culcare Un pui de somn o să sprindă vine. bine Dar nici pe mine, alăferdeam Tocmai acum când sunt mai inspirat Ca niciodată, acum să consecvent cu tine însuți Ziua vizibilitate este mai bună E bine mare vulpe, mai ești tu, Nu mai știi cu ce șiretlicuri Să-mi domolești încăpățânarea Ei, Da Parcă acum Pablo e în toane mai bune Hai, Fernand în momentul să obții de la încăpățănatul tău drag Promisiunea că va arăta lui Max și Guillaume Ceea ce a pictat Ar de dare să vadă isprava prietenului lor Va trebui să facem un așa fel Încât și Gertrude Stein să fie prezent E un flăcărat admiratoare și prietena pictorului Și a fost printre primii care s-au încumetați i cumpere tablourile Uite, poate fi chiar sâmbătă De Decorul vom corecta puțin Oaspeții nu pot fi primiți În tradițională atelierului. Lucrurile sunt aranjate la locul lor, praful șters... În fine, întâlnirea prietenilor poate începe. Oh, oh, oh, oh. Dar ați schimbat strașii atelierul. Oh, câtă ordine! Nu, nu, mi se pare mie sau în sfârșit maestrul aproba să-i se măture pe jos. Da, la? da, da, nu mai insista venirii voastre. După aceea deranjăm totul la locul. Ce-mi place mie mai mult și mai mult e masa. Foarte originală! O excepțională piesă de mobilier am confecționat-o împreună cu Fernand dintr-o scândură lungă, o, profită pe care. Nu, da, câte risipă ești, stiu, să ce lemne, nu, nu. Te pomenești că v-ați cumpărat și vesel. A, no? nu, nu, nu, chiar atâta bani n-am avut. Scaunele, farfuriile și tacâmurile din cositor, paharele, mă rog, tot ce vedeți pe masă, pardon, pe scândură. Asta sunt împrumutate de la Zombie Birthday. Pești știam eu că va fi un festin strălucitor, de aceea am adus gazdei o mică atenție. Draga mea Fernand, Dă-mi voie să-ți ofer cu adânc respect Acest buchet de Frunze veștele Să știi că le-am cules cu mâna mea Din copaci diferiți Cine-ai pregătit în infernal? Știind că și tu și Max vă dați în vânt După ciorba de pește Bine condimentat Mai da? ales când e preparat în sudul Franței, Și-a să fuga la Paris Ca să fie încă fierbinte când poetul Guillaume Apoliner se hotărăște Să onoreze sordind da, Mai ales că multitalentul Max Jacob poate să-și celebreze în versul ad hoc. Uiabesa a ciorgului la regină să ne fie strachina plină. <răși> <răși> nu, nu, nu, stați, stați! Nu vă înflăcărați așa că nu v-am făcut, uiabesa. Apar n-am cum se gătește. Trebuie să mă chem pe mine, te ajutam cu dragă inimă. Adică cum să ne lăsați voi flămânde pe marile gene ale Parisului? Rușine! Două dată de trei ori rușine! Fieți știți, fieți ziniștițe de mâncare pentru toată lumea. Felul întâi, orez la Valencia, e? preparat după o rețetă adusă de Fernand, e? direct din îns Orez a la Valencia, da, da, da. după aceeași rețetă. Felul 3. Orez ala la Valencia. And no, no, no! Ultimele resturi de furse curuscate găsite prin cofeteriile ieftine din Montmartre. Wow. Până să vă cinstesc cu capodopera mea culinară, Pablo o să vă arate tabloul. Ah, în sfârșit să fie adus marele mister! Prea noi ai făcut să ne pierdem răbdarea așteptându -mi. Vă sugerez să vă așezați bine pe scaune. Atenție! Fernand, ție, cum ți se pare? Hmm, sinceră să fiu, nu înțeleg mare lucru din el. L-a mai văzut cineva până acum? Da, Andrei salmon. Și? Știți ce titlu i-a găsit? Hmm. Domnișoarele din Avignon. E? Domnișoarele din... Asta e! Un să-l în dreptul ferestrei. Cu toate că a început să se însereze binișor și uh, lumina, nu cade. Astea sunt cele. Cât sunt? 1, 2, 3, 4, 5, domiciliul din Avignon. De, de la o parte, Max? acoperi pânza. Da, da, da mai, mai bine, mai bine, pentru că individele astea sunt de-a o hidoase. Nu de alta, dar dacă le vezi bine, te sperii, faci un șoc și. Noi bani de doctor, ioc. Te primim odată Max. cu calamborurile tale, ne sărate, Max. Ce zici, ghâm? Mm. Hai, spune, fără amenajamente, suntem doar prieteni. Da, da, stai, trebuie să mă. Da-ți, Gertrude, cum ti se pare? Mm. Vorbiți odată ce-ați rămas ca niște mămâini? Dați-vă cu părerea, de asta v-am chemat! Suntem, ca să mă exprim așa, descumpăriți. Sigur, no. Pablo, mai lasă mai lasă o clipă aia, să se dezmetească din lovitură. Tot e, e... e așa de nou, așa de... altfel de cum știm că trebuie să fie. Eu n-am mai văzut așa ceva. În tablou ăsta e eliminat aproape cu totul curbele. Coexistă totuși cu formele rigid geometrice Picioarele cele de-a doua femei din stânga, nu? Da. Și coapsele cele din margine. De aici, din dreapta? Da. Da, da, intenția de fragmentarea volumelor. Interesant, mm -hmm. interesant. Alta de până acum nu urmărea decât integrarea ansamblu părților componente. Și culorile? Culorile nu sunt aplicate pentru valoarea lor de reprezentare a realității. Sunt folosite și ele... Ca să fragmenteze volumele. Ia uite-te la ei Ia, ia uitați formii, Da, dar ce științific discutăm oh, oh. Te pomenești că Delirul o cubic Al amicului vostru Vă umple inimile de plăcere rare Vai ce încântare Trupuri împodobite cu rombulețe Sâni, talile și genunchi sub formă de triunghiuri prietenoase Nu, Pablo, Pablo, ești mare, îți spun eu Poți oricând să scapi de griji predând... Geometria copiilor mici Na, Max, nu, nu, nu. eu unul sper să mă obișnuiesc Cu noua geometrie plastică pe care ne-o propune Spaniolul nostru Acum pentru moment sunt să uimit e ce poate să-l mulțumesc mai multe maestru De asta le-a și pictat pe slutile astea din Alignon Ca să ne pună cu botul pe labe Nu la extravaganța lui nimic nu mă miră Ascultă Max, fă și tu un mic efort De înțelegere. încep să mă super cu superficialitatea ta Nu, auzi. Stai că n-am terminat, uite-mi am ajuns aminte Te rugi, eu frumos, Pablo, ar trebui să schimb și titlul Îți spună, nu de alta, dar aveam o bunică la avignon. Nu vreau să-i pângăresc, știi, memoria bietei femei, cum se cade. N-avea nimic triunghiular în ea. Da, recunosc, domnișoarele mele nu sunt frumoase. Salmon spunea că sunt chiar filozofice. Ala, frumos, de ce nu recunoști deschis adevărul, evidența, Pablo? Aici nu e vorba de că sunt sau nu sunt frumoase. Sunt urâte, în, în, în de urâte domnișoarele astea colțuloase. Și totuși, Max, tabloul tău, Pablo, are altceva. O forță interioară care e, care e frumoasă în sine. La un tric. Secret? Da, da, da, da. Te apropii. Te apropii de ceea ce am încercat eu să exprim. Detest frumusețea exterioară, decorativă, fără probleme. Detest. Uh -huh. Oricine creează un lucru nou, nemai văzut, se zbuciumă, dibuie, ezită între căi necunoscute și toată zbaterea asta n-are nimic frumos în ea. Decât să vină alții pe drumul curățat de mine cu sudoare, să perfecționeze, să înfrumusețeze, frumusețeze, dacă sunteți atât de înrobiți de cuvântul ăsta convențional. Pentru mine e o luptă. Și n-am văzut luptă frumoasă. N-am văzut luptă estetică până acum. Nu era ramoliții de pictori academici și pot pierde vremea încercând să facă luptă ornamentală. Auzi ce prostie. Gata, gata. N-am chef să vă certați. Când intră ceva în capul lui Pablo s-a terminat. Dacă lupta aici se pare urât, atunci faceți pași. Bună și înțeleaptă de draga noastră, Fernanda. E ce zice? De un pahar de Oh. oh. Da, credeți că se pot pune ceva în gură? Dacă nu scoateți capodopera asta de aici, domnișoarele astea pocit, Uite, taie cu totul pofta de mâncare. Fetelor, pa! pa. Mișcați-vă cu bulețele înspre o daie de dincolo. Hai! <sus> Nu e plăcut lucru pentru un artist să constate că intențiile creației sale rămâne înțelese celor din jur. N-aș prea vrea să fiu zilele astea în atelierul său. Trebuie, totuși, de vreme ce mi-am propus să merge pe firul unui capodopere până la capăt, până la finala ei împlinire. Așadar, am în fața ochilor minții un Picasso din nou dificil, din nou iraștibil. Știe că este pe drumul cel bun, și totuși ceva continuă să-l nemulțumesc. De pildă, rezolvarea plastică a chipurilor nu e deloc cea mai fericită. Intuiește cu acea siguranță a talentului, conștient de sine însuși, că trebuie să existe o soluție pentru a pune pe pânza plană și fără ajutorul clar obscurului, nasul personajelor sale. Nasul, care văzut din față, e perpendicular pe planul dobrajelor. Logic ar trebui să ajungă la o simplă linie verticală, dar asta nu se deloc. E nevoie de altceva. De o descoperire plastică, expresivă, care trebuie să fie simplă ca oului columb. Mă închipui, întins pe brânci, pe dușimea atelierului și facând schițe. Zeci de schițe. Inutil. Le rupe una după alta cu accese de furie neputincioase. E tot mai agitat. Caută o altă cale pentru a ajunge la același adevăr. Adevărul său. Poate modelajul în gips să ofere cheia enigmei. Încearcă. Ochii sunt gata. Ok, Dar nasul Nasul ah, Degeaba nu-mi iese N-am nicio idee blestematul de nas Să-l ia dracu ah. Iată, uite Nu-i rău să fii puțin nervos I-am cam tortit nasul pe obraz Și nu e rău ca imagine Nu, nu, deloc, uite Din semiprofil e cel mai interesant Nu, ia să revenim aproape Așa și dacă e răstorn planul nasului pe ceal al obrazului. Ia să vedem ce se întâmplă. Hai, până nu-i se întărește gipsul de tot. Hai, așa. Dar știi că e strașnic. E ceva ca un zigzag turtit pe chipul văzut din fața. Dar asta e exact ce căutam. Uite cheia, secretul lui Polișinel. Îl știu toți copiii și eu mă dădeam de ceasul morții să-l găsesc. Dar și Sezan, ca să cuprindă mai bine planurile și volumele, privea obiectul din mai multe unghiuri simultan. Repede, o schiță. O schiță. Sigur că da. Pot să reunesc perspective diferite în și același chip. Bună treabă. Da, da, o să apară deformări în plan orizontal și longitudinal. Și ce o să mai sară max în sus ca mușcat de șarpe? Și ce dacă o să sară? Chipul își va arăta simultan mai multe laturi, creând proporții și raporturi diferite de cele tradiționale. E asta e chestia. Un sistem logic elementar de anomalii. Cu asta am să dau lovitura de grație perspective academice. Bătrâna doamnă plictisitoare, moștenită încă din pictura renascentistă. Și ce o să mai protesteze spiritele domestice? Dar cu atât mai bine să știe că un cap înseamnă ochi, nas, gură, care pot fi distribuite după voință. La vremuri noi, o imagine nouă, strașnic, strașnic! Ritmurile orgoliului coboară în cele roșii. Și visătorul se smulge din visul brăzdat de asprime, Ornat de sudoare. În fine, imaginea a dat un țipăt. Aurora se limpezește în sânul apelor nepătrunse. Fericirea are gustul sevelor în exil, Un gust de fruct verde care crește zorii zori pe care îi bie. Aerul greu de sare al zeilor. Imaginea a țipat. Bucurie, bucurie deslegată în înaltul cerului, pânzele pure strălucesc și verzele de sfătări ale țărinii se piaptă în la unei lungi zile. Imaginea a țipat. Am reușit, Gertrude! Am reușit, privește! Uimitor! Chipurile astea văzut în același timp din față și din profil Sper că am reușit să elimin principalul inconvenient al artei noastre Pictorii nu puteau să redea dincolo de ceea ce logic ochiul ar putea vedea privind într-o singură direcție Ei bine, eu pot să fiu, eu pot să privesc din două, ba chiar din mai multe locuri deodată, pot! Da, da, încep să mă convingi că domnișoarele astea letale pot deschide o cale nouă, nebănuită în pictură ai adus în prim plan toate elementele de avalma? Trebuia să o fac Am simțit că toate elementele tabloului sunt la fel de importante Cu același drept să fie văzute De aceea, în prim plan, în prim plan Tu, Pablo, ești, cred, cel din tâi care mă obligă să văd că secolul 20 Trebuie să înlocuiască realitatea veacului trecut cu una nouă e, Da, da, și modul de a gândi și modul de a simți Până și modul elementar de a vedea lucrurile A, nu, nu, nu, asta nu Mi-ai și fixat blocul în panteon, nu Asta nu e treaba mea, dragul meu cum ți-o norocul? Dar știu cât de teribilă, cât de neliniștită e lupta ta Nimic nu-ți vine în ajutor Nici trecutul, nici prezentul Să nu-mi acum și banalitatea aia cu artistul care își devansează epoca nu? nu, nu Atâta doar că o trăiești cu intensitate Asta vreau să spun Vedeți? Scena asta pe care ați ascultat-o, acum după ce am realizat reconstituirea ei, nu mă mai mulțumește. E corectă, nimic de zis, e în spiritul personajelor, reflectă ideile și pe cu care vorbele lor. Și totuși mi se pare livrescă. Cineva spunea că arta e viață, nu raționament. Pe când cei care fac analiza artei, din potrivă îl condamnă pe artist să cugete în loc să trăiască. Mi se pare mie sau am căzut în același păcat. E adevărat, ideile, conceptele tuturor acestor oameni, care astăzi nu mai sunt, ni s-au păstrat într o serie de formule, mai mult sau mai puțin celebre, înghețate în paginile cărților, cizelate, sintetizate, pentru a căpăta un aer definitiv și exemplar. Dar Pablo, Picasso și banda lui Veselă nu vorbeau pentru posteritate. Ei își trăiau viața cu tupeul, cu ezitările, cu bucuriile și cu înfrângerile provizorii ale tinereții. Domnișoarele din Avignon au fost și ele înfrângere provizorii în fața contemporanilor. Dar și o victorie definitivă în fața timpului. De ce urât afară? M-am săturat de atâtea ploi. Și eu urăsc ploaia și pe cei care se resemnează ușor cu cerul întunecat. Tu? Da. Cu fața asta poți să mă tata? Să nu iubești ploile? Miramaș. te uite. O fi început și grind din amusafirilor. Vezi tu cine e, că n-am chef de nimeni. Iată, uite cine a venit. Haide, intrați, intrați odată, sunteți uvloate. Unic Ce? tribu pe care cu eu și cu mine îl plătim, n Așa e, poieții moderni prea burgheza umbrela, așa că ne-am urat până la piele. Bă, ați nimerit-o, băieți. La noi e fric și nici lemne să fac focul n-avem. Aha, din câte văd artistul iar n-are o lescaie. Domnișoarele sunt de vineram, sigur că o să-l ruineze. Nu-i cum grumă, Max. Nimeni nu mai vrea să achiziționeze lucrările lui Pablo. Dar unde e marele nostru pictor? Păi, astăzi n are de nimeni. Da? O să mă certe că nu v-am expediat, Îl știți și voi cu mine. Aha, păi de fapt nici n-am venit la el. Noi suntem în vizită la domnișoarele din Avignon. Da, păi? asta e, asta e. Ne-am înamorat lui de ele. Sigur. Păi, Tineri suntem, burlaci păi? suntem. Nu? Era fine să le dea gata cu grația lor, feciorelica. Să notăm bătrâne! Uite-te la ochii spanioli! Nu tu ce crezi, parcă sunt două polare. Da, da, Și știi de ce? Hmm? Pentru că unor gure cască nu le-a plăcut tabloului. Știi? Asta-i curată prostie. Gândește da. numai la George Brac. Cum s-a mai strâmbat el? Parcă i-ar fi dat cineva doctorii când a văzut tabloul. Hmm. Pânza, asta lasă impresia că ne-ai dat să mâncăm câlți și să bem gaz ca să scuipăm foc. Ce a spus George Brac e un flac pe lângă ce mi-a prezis de rân. Știu, simt, nu pe nicio îndoială. Într-o bună zi vei fi găsit spânzurat în spatele tabloului dumitale. Noroc cu Felix Fenelon, el a fost ceva și mai optimist. Domnule Picasso, dumneata ai talent, ce ar fi să te consacre? caricaturi. Și Matisse a ajuns calm la aceeași concluzie. Știu, nu-mi da nicio explicație, ai vrut să ridiculizezi arta modernă. Și Papa Volar! Ce să vă mai spune Papa Volar pe care domnișoarele mele l-au înspăimântat așa de rău încât a albit cu totul. Gata, mi-am pierdut încrederea în Picasso În viața mea nu-i mai cumpăr un tablou Să se învețe mine Atâta pagu, Sunteți nedrept. De ce nu vorbiți și de cei care l a plăcut tablou? adică nu suntem noi singuri admiratori Mai e și Wilhelm Ude Scriitorul acela ne-am stabilit la Paris acum vreo 3-4 ani Știți ce a zis lui Pablo? De unde să știm Mie-mi place tabloul, are ceva asirian în stil. Asirian, auzi ideea asta? De fapt și lui Salmon i-a plăcut. Așa a afirma că domișoarele sunt probleme dezbrăcate de orice ornament. Sunt cifre mm. albe pe o tablă neagră. În fine, unul din puținii care au priceput că în tabloul meu am făcut, de fapt, cercetări austere de plastică pură. Auzi, Pablo, dragul meu, îți dau un sfat. Numai pe nevăzute o să le poți marita. Ah, nu, nu, nu! Da. Te anunț că nu vreau să le dau. Tabloul e încă neterminat. Are Două jumătăți deosebite stilistic. Trebuie să-l mai echilibrez. Cei care contestă asta tablou nu vor să-l accepte tocmai pentru că e o forță teribilă în pânza asta. O uneată de distrugere a normelor picturii figurative, de asta te critic. Mă critică pentru că vor să inoculeze propriul lor sistem de gândire, opiniile lor în munca mea. Ei vor să modeleze tabloul. E, dar pictorul sunt eu, n-am să-i las! Nu-mi pasă mie de mârierile lor Tabloul ăsta e al meu, e revoluția mea Și n-am să-l dau până nu vor recunoaște cinstit Că e și revoluția lor, o revoluție în artele plastice E bine, de asta sunt sigur Ar trebui să scoți totuși domneșarele în lume Să fie văzute, să ne -a... alarma Nu te gigion. există încă prea puțin oameni care înțeleg Și chiar când toți te admiră Rămân totuși atât de puțin cei care înțeleg Aproape la fel de puțin ca înainte Ehe. Da, da, sigur da, bine, important e că domnișoarele astea șuie care între noi fie vorba au început să-mi devină simpatice, ne vor supraviețui. Da, de unde, Max? Am avut timp să mă gândesc bine. Mai târziu nimeni nu va vedea tabloul. Va vedea legenda. Legenda pe care el a născut-o. Și atunci ce importanță mai are dacă tabloul dăine sau nu? Marile tablouri există mai mult prin legenda lor decât prin ele însă. Și când te gândești că titlul ăsta, domnișoară din avion, mă exasperează, te-ai dat imbecil. Tabloul a cucerit într-adevăr o faimă legendară. Poate și datorită faptului că Picasso, încăpățânat ca toți spaniolii, a ținut pânza înfășurată într-un ungher al atelierului său mai bine de 13 ani. Până în ziua când, cine mai știe cum și de ce, s-a hotărât să o vândă lui Jacques Duse, care a luat-o fără să o vadă, de frică să nu se răzgândească maestrul, plasându-o apoi la un loc de cinste în colecția sa. Astăzi, pânza este una din piesele de greutate ale Muzeului de artă modernă din New York. Și prin fața tabloului de 243,8 cm pe 233,8 cm S-au perindat și se perindă zeci de mii de privitori Și acum De ce din istoria picturii la am ales pe Picasso? De ce acest tablou? Nu știu Nu știu Poate pentru că mai a izbit luciditatea artistului Pentru ca încet, încet să mă las cucerit De originalitatea, îndrăzneala, nonconformismul Inventivitatea și munca Munca enormă, perseverentă Grație căreia s-au iubit domnișoarele din Avignon Picasso l-a creat nu din dorința de a place De a scandaliza sau de a surprinde Astfel de încercări n-au șanse de a dăinui și din nevoia de a înțelege lumea. Era călăuzit de patima nobilă de a descoperi noi modalități de expresie. De asta m-am oprit asupra acestui tablou. Am fost tentat să-mi ofer și să vă ofer posibilitatea de a privi mai mult decât tabloul în sine. Am fost tentat să destrușesc, pasionant aventura cunoașterii tabloul nașterii unui capodopere, domnișoarele din Avignon compoziție stranie pe care istoria picturii o așează la izvoarele cubismului, revoluție estetică în artele plastice, desfășurată între anii 1907-1914. Cât despre tablou, e mult mai simplu. Îl găsiți la fel de șocant ca întotdeauna în sute și mii de cărți. Mulțumesc! Ați ascultat biografia unei capodopere, domnișoarele din Avignon, Pablo Picasso, emisiune de Camelia Stănescu. Au interpretat Florian Pitiș, Gina Patrici, Virgil Ogașanu, Lucia Mureșan, Ștefan Iordache, Ion Caramitru, regia de studio Rodica Leu, regia tehnică Ion Mihailescu, regia artistică Cristian Munteanu.